Odu billahi min ashshatana rajim, bismillah arrahman arrahim. Innelhamdelillahi ne ahmeduhu, vena sta'inuhu, vena staghfiruhu, vena euzu billahi ta'ala min shururi enfusina ve min seyyiaati a'malina. Me yahdi illahu falamudillelahu, ve me yadlilhu falamadiyelahu. Ashadu an la ilaha illallahu vahdahu, la sharika lahu. We ashadu anna muhammadan abduhu ve rasuluhu. Thumma ama ba'du, jdu lufdada falandirim.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 Në Kur'an Ose vjen me emrin Ar-Rahim Bismillahir Rahmani Ar-Rahim Ose vjen vet Për atë që është e imori madh I Zoti Gjelleluhu Sa që përmendet në kontekstin e E emrit Allahu Tebare Kjovë Teala Përë ne vedim se një grumbullima dhe emrave Vinë kontekstin ndryshme E emrin Rahman Gjithmon vjen me emrin Allah Apo vjen me emrin Rahim Ose vjen vetë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 është nga fjala Rahim Rah-ha-mim Qërdo me dhanë, kanë dhënë djetarët e er rëkka Butsi Butsi Oëtë të atuf dhe e, Tani shqiptingon Nuk është kjo, por përra fërësisht Dhe mbëshuri Pra djetarë kërë në kanë shpiku, shka Rahmet Edhëpse disa për e djetarëve kanë dhënë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 Jan pautor të gjithë dietarëve se Emir Rahman është emër i qenjes, ekzistencës vetë Allahu xhallejjelalu, ndërsa Emri Rahim është emër i veprës. Do të bëjmë dallimet ndëve në fjalët e e dietarëve. Fot ibn Qayyim el-Jauziye duke shpjeguar emrin e Allahut te bareke jo ve taala Ar-Rahman, Ar-Rahim. Fot Ar-Rahman alladhi rahah ar-rahmah wasfuh. Rahman është ai cili cilësinë ka mushir. Te sinë ka mushir. Pra çka është mushir, a vëllazër? Tha mbucësia dhe, dhe mëzhuria ndaj dikujt, apo trajtimi me më të mirën e të mundshme dhe mbulimi gjithçka e cila e lëndon edhe nëse e ka meritue. Edhe nëse ka kajim e ka meritue. Fot ibn Qaim al-Juzia, "Wal Rahim ar-Rahim li-ibade". Ndërsa ar-Rahim është ai cili mushiron robërit e tij. Rahman është i është eksistenca vëtë ti Rahman Ndërsa Rahim është kura e mëshironë dikan O cilësi dhe vejpër Thëtë Allahu të barekja vë tjala Wa, wa kane bil mu'minine Rahime Allahu ndaj besimtarë vë është Rahim Allahu ndaj besimtarë vë është Rahim Dhe karë në surën e të tëwbe Innehu bihim raufun Rahim Allahu për besimtarët është i butë dhe Rahim Wa lem jëgjë Rahmanun bi ibadih Kur ku në Kur'an nuk ardhë sa Allah është Rahman dhe i robëve ti Nga se Rahman, që do me thonë, cilësi e qenjësë ti Cilësi e qenjësë ti Pro neve kërkojmë nga Rahmani, Rahmetin e ti E kur ta zbret Rahmetin e ti, themi më ka më shiru me Rahmetin e ti Pro me emërën e ti Rahim Emër i Zotit është Rahman në përmjet ti lutët ajë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 e nalë për i gjunave në levërdin e ti është me engu Allah gjelelu, e me gjenema i ndalët e nësë dikush nuk ndalët as me gjenem atër argumenton sa i skohi së nga rahmeti qështë të shofëm i neve se në surë mërëjem Ibrahimi a.s.m. e cila surë surja mërëjem trajtojë se surja e rahmetit surja e rahmetit në dialog Ibrahimi me babën e ti qëka i tha qëka i tha Ibrahimi babës vet tha Ti po do me i këpi Rahmanit Ar Rahman Pse Rahman? Nga se ti nëse i këpi Rahmanit Atere, ku ki me shkua? Nëse njëri u i këpi Allahu Gjellegjelit Cile është plot Rahmet A ka mundësi dikun me gjithë së tre? Ska mundësi E më ritanë vetëm gjenemin Allahut Subhanehu A dhe dhe ti bënkajim El Gjauzije Por shka këtë gjithë përfshiris e Rahmetit Dhe gjërësi së madhe Të zoti Gjellegjelaluhu Me këtë cilësi E ka morë emrin Arrahman Andaj ka orë në Kur'an Arrahmanu Alel Arshi Istewa Rahmani Mbi Arsh Qëndron Andaj në Kur'an Shtatë ajetet Cë ka në orë për Arshin Sa Allah u qëndron Mbi Arsh Ka orë me emrin Rahman Qëka argumenton kjo Sa ajo është i mbushur Rahmet Ajo është i mbushur Rahmet Ka orë në ka pengamberi Alehi Salatu Ves Selam Hadithi e Biorejrës Radhi Allahu An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 Thot, mere këtë shkrim dhe meditoje Cilin shkrim Rahmeti Allahut ja ka te i kalu Hidhrimit Allahut Pra Allah mu shumë më shiron sësa hidhrohet Mu shumë i trajton rëpë me butësi Dhe te i kalim të gabimeve sësa Sësa marim e hakmarim Thot i përnkaj me lëgjëvzije Pasta i meditoje fjarën Allahu Gjellil Gjellaluhu Allahu Rahmani Mbi arshë që ndron Pasta i thot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 E njofton E kipati kër njoftohësht me dikan Kër njoftohësht sefte me dikan Qëka je i zëllë që me të reguhe e, Në kondën rob-rob Kries-kries Apo më të mirën qëka e kije Kër ti sefte të takohësht me dikan Aja kalzon kreta të tabjatët e tua Qëka i ki komplet jo Po mundohështë takimin e par Kretë më të mirë atë mi kalzohë Allahu i gjellohala Kër njoftohët me rob të ti Kër ju kalzon atë të nëve Kush është zoti i gj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 Pjesën e tokët që ka eshe Sa është në një vërë zima Vetëm Allahu Gjellu Allah edhe Nga mërë a.s.a. ka than 500 vit e kam me zdo, zdo qilë Pinë tokë në qilë 500 vit 500 500 Ujë Sidratul mund të he Arshin Allahu Gjellu Gjellu është gjërë qila Andaj thamë të fjara Ilah Kuto Shki mundësime e kapta Ta një bëzëraj Me zithat shkalt Lard Nbi arshin e tina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 Ar-Rahim. Sa ibn Khalid lazem ti amrit. Domethania është e, e qartë. Mushira ndaj robve te Allahu te bareke we teala. Ta Tani kam përmend dis, disa bri detare shumë ne kontekst ne do t'ju mundoj me një përmbledh. Disa bri detare tho ibn Qayyim el-Jauziya ne fjana Allahu te bareke we teala inna rahmatullahi qaribum min al-muhsinin. Tani qe rahmat lazer neve shojim se kat rahmat e përdorin kjo dunya gjithë Por në Kur'an, në disa prejvejnë dhe vekarë Se kërë rahmet është për njërë special Kërë rahmet i Zotit është jo për krejt është për njërë dveçant Me veprat dveçanta Cilet janë ata, thotimë në kaj me ljozije Ka thënë Allahut e barek e vëtjala Vërthet, rahmeti Allahut është afer Bamirzve është afer atyri tësët Bajnë mirë Thot, këja jet Argumenton me tri gjëra E para E para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 Kërhin një është në burgësot Nëse e mërë zdo të burgost Pa, edhe a i cilje di që ka bëhë krim Ka me thonë ma kanë shtu burgin Spa ku që shtu ka me thonë Pra nuk e këzishto një burgostë këtë dunjave Se dhot i bom zullum jam Thot po, edhe nëse dhot më këmba keç diqka Thot mu ma kanë shtu e Pra po në kus e le Minë, nëse dalmi në khiret Nëse dalmi në khiret Dhe e shomi ati cilje të bëhë azop Që Allah në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 Për njeri unë të gjdo le vizë që ka e banë e gjenë vetën, Rahmet. Ma dje i bën kajmë e gjëzje, thot, edhe belaja e Allahut është Rahmet. Edhe belaja e Allahut të bareke vë të ala është Rahmet i Zoti Gjeli Gjeli Alu. Thot, i bën kajmë e gjëzje. Vërtejt shfat që e këti sifatit në univers. Dë gjënë, kjo, dëmonë nëse së mba një men, kjo, kjo fjalit të një që ka vën i bën kajmë e gjëzje, mi Rahmetin ësht rrumbullaksimi, rezvimeja, kret, kuptimeve të rahmetit Allahu të bareke vëtala. Thotimë në kajnë me gjëzje, shfaqe e këti si fati, kësaj cilësia, rahmetit, në eksistens është sikur shfaqe e gjurmeve të cilësia së ti, rabë. Pra, sikur qaj është kujdestar, është edhe rahman edhe rahim. A ki mundësi me mohue të qenurit e zotit, zot, s'ki mundësi e përmendëm.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 është e shfaqër në univers si shfaqër që e ti, Zot. Si shfaqër që e ti, Zot. A në në natyrat e njërzve, kur përmenë rahmetit drejtë të të Zot, ishko në para. A qështë do? Kur përmenë fjallë rahmat, rahman, rahim, rahmet, cilësi, mëshirë, në bëshiri, cilësi e parë, për kanë shkom, para Allah unë të barekeve, të ala.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 i cili rahmet nuk del prej kti asesent. Aqort diçka që është jashtë rahmetit, sunjeton. S'ka mundësi më jetu. Andaj disa predijetore moment. Shejton e vëllazër. Kur dulbe rahmetit, çka boni? Moment nga sa ai vëllazër me Çhkal Abdulllah ibn Abbas me çindra mia vet ka boid ibadet. Ai ka i ka ditë se asen për Allahun te barekehu te ala. Moment diçka Allahu e ka porzon, ai e ka dit ku mostrehue.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 Sa i përket gjurmeve të këti rahmetit Dhe lëramania e këti rahmetit në univerzin e tina Atërë thë do të përmejnë me disa për tëre Ta të një do gjë Se si zbret në lëraman Rahmeti Allahu Tebare Kjovët Jala Kjo pjesë është më rënsishmja Më rënsishmja se sa nga me dit qysh, qysh definohet asë qysh definohet Tham emre moshir në në kuptohet Po gjurme të nga se shekhu lisa më të imi e thot Allahu në Kur'an mësë shumë të argumentot me gjurëm Argumentot me gjurëm Shikoj gjurëmë? Shiju Allahu argumentot me këta kushës briti Trejtë të Allahu të barëke vë të ala Thotë i mënkaj me gjëzje Sa i përket gjurëmëve Atër shikoj disa prej Prej tëre Febi rahmetihi ersela ilajna rasulehu Sallallahu aleyhi ve sellem Shikoj nga ka ja kanis Nuk ja kanis ka haja Nëse rahmetin mëjma të cilja Tho di bënkaj me gjëzije Me rahmetin e ti Ne e ka dërguar të dërguarin Alehi salatu e selam Me rahmetin e ti ne e ka dërguar të dërguarin Si ka orë në Kur'an për Muhamidin Alehi salatu e selam Nuk të kemi dërguar s'pos Rahmet për kitë njerëzit A di që dhe më dhonë lezer Sot subhanë Allah njerëzit nuk e kuptojnë Që dhe më dhonë Allah me rahmet Ne e ka qupin nga mberin Nga mos njoja për Allah dhe për pengamberin Së njëni mi a qua Një post që ka e ka Thot filani atër klip ti me, Por klip ti se për dujsh dishka Qa ti e le, ket i le Qëkoj e u gjumë takot me atë Qa e ka një ka qër e post kësaj du njëja Thot më ka lip filani Më ka lip filani ka post Allahu Gjellë Gjellë ju i ka qua Njërzve pengamber Me folaj në mënt Allahu Gjellë Gjellë Me i kalzu qish këta njërz muafru të zoti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 Inni haram të dhull më ala nëfsi O Europë, unë jakon bo haram vetës me bozullum Vala të dhalë mu Asë ju mësë ban një zullum dhe me dhe vetë Kushe ka bo Allahut haram me bozullum? Na, ajë vetës Ajë vetës Aja ka ndalu vetës Ka mujtë mësë me ndalu Gjelle gjelalu Por ajë i obligon dhe i ndalon vetë vetës shka doja Thot i përnë ka ime lëzije Me rahmetin e ti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 Së Allah e ka cilësu me këtë cisit plot Ti rahmet je, vetë ti je rahmet Në jetët Allah u gjerë është betu një jetën e Muhammedi A.S. Wa le amruke Pasha imrin tani ka thënë Allah u gjerë lo ala Pse? Së aje rahmet në veti Shiko ketë kjo mirësivë dhe zeshka eksiston në dunja Tho që e khur islamu të i mije Allahu Irun, kryshtër dhe jehudit Se përkacohën të Musa dhe të Isa Irun Ja u ka rujtë Pse?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 Njëriju Jërësështë Për rahmetit Allahu Gjellë Gjellë Gjëja e parë që ka zbit në Kur'an të ilashtë Ikra bismi rabbi kelle dhi khalq Khalqa linsana min alak Ikra ve rabbu kelle ekram El le dhi alleme bil kalem Lëgëzo me jemë në zotit të në të cili ka kryuar E ka kryuar njëriju nga gjaku në gjizur Lëgëzo se zotit është më bujarë I cilë e kam su njëriun me kalem Shikofa rahmeti vlezer Shikofa rahmeti Dildë njëherë, medito Selefi kanë meditu vlezer kështu Kanë meditu e Si du shme e pa Sa rahmet ka zbitë Allah u gjellu ala biti e Vesh dildë njëherë para kafshis dhe kshire kafshin Valloi qatë osit i ka si ti Qatë vesh, qatë goj Njej, me gjum, me dham, me krej Thuj, folbe, fol Fol, smurët me fol Thu, dhup, Do më dhe nënën e pasta të diçkat që kjo se ka, po Andaj shenjë këllisë të më të i mije Kër argumentohet që për nga mesra mosh për nga mber Dhe nukon kjo punë e madhe Ka dhonë, cilë amazor A me e bo njerin folës Me si, që mediton, logikon Si sa për nga mber, cilë ame e madhe Para Me e kriju një kriese, cilë ame vetë fol Vetë logikon, vetë izgjith shprejhet Cilë ame e madhe, a që kjo Ami thënë Allah unë njëri të ti e penganber folën e mën temë Cële më e madhe? E para Fakti që ti të ka po vetë me folë A dhe dhe dhe mënkaj me ljozije Pe i rahmetit Allah dështë Si në e ka heki njëra ansët Ki mujt Andaj përshim volë eh, sh, Imam Shafi iju, rahimehullah Ka përmen se Njëri iju të këri mungon një shqis Në qatë dozë ka nervosë Në qatë dozë ka nervosë Përshimë nëse është me mecë Në qat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 Keni pa përshemë o njerëzit, kërdo me bindë dika, mi po s'ka argumente, se ka atë nivell të, të dies, minë nga e thotë, ah mo, unë e dhije dhe ndryshe, të më hëmë, s'po munë është me e bindë me, me argumente. Andaj Allah u gjellë gjellalu, për rahmetit në e ka lërgu neve, i një rantën, vë hedana minët dhalale, dhe në ka ullzuar, duke në ragu për i dalaletit. Andaj shikoj, për në kaimja ka fillu, për rahmetit të zimit. Që të e njef amoralitetin, amoralitet E njef rakijin, rakij E njef namazin, namaz I njef halalin, haramin Mundosh mi përmbajt atyre Kur gabon ban istikfar Farahmeti madhësht kjo I bënkajim e lëgjauzijet Në një liber tjetër thot Neve kur themi Allahu në ka kryu për adhurim Kjo qka në në kupton Në në kupton në ka kryu për istikfar Kret napsen, në pëse në kryu Allahu në ka kryu Lip në istikfar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 por levarditë të këtij donjave zot kush e instalon njeriu që ç'koi der te kjo der te kjo der te ajo Allahu xhël jalaluhu ç'ta arrish ti levardhien tone kush e ka kriju instiktin kurëishtin për diçka Allahu te bareke ve te ala ai the thonjani prej poetëve të arabëve të Egjiptit Hafidh Ibrahimi që më përmend nervë kët poezji që më shpjegudit sa për vargje ku thot thon njerzit shiko çka ka krijuar filani dhe filani prej teknologjisë thot mirpo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 Djebë Djetarë kërë kanë komentu djebë Kanë thonë djebë në kuptimin e përshtatë shmëris Përshtatë të tyje Ta di bënkajim Elgjauzije Wa kararan, wa kifaten Lil ahjai, wal emuat E ka ba Allahu gjillë gjelaluhu Stabil e token A nukë rahmet Wallahi dridhë më të tokes veç kalzojnë Për një metin e shfridzum Jo që a i do mjë dënu njërzit o, njërz, ati, om, E pse bja tërmetin O i njërzhë dikush atë jo ma i t'juve stabil Dik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 A dhe zbret për të rëhmet, A dhe zbret për të rëhmet, A dhe zbret për të rë dënim. Pse u dhezër? Nga se ka mundësime zbret me hujum. Me ta shlu një rejë, Komplet sa ka jo ujë, Për nëmbit gjithë ka shaka. Qështë e zbret Allahu për i mëshirës? Pika pika. Të ta shvizështë të, Ta shvizështë me rëhmetin e tina, Subhanehu ve Teala. Wa atla al-fawaki, Wa al-akwad, Wa al-mar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 Ka ndonjë fraksion është. Po ata kanë më ditur vazen çdo begatit. Po na sot shfrytëzojmë begatit dhe nuk falenderojmë. Sahabot e be ngjëmerit alay salatu selam janë tut begative. Dhe se begatit dhe as aq më shumë ka begatit as edhe ka porgjitësi. As më shumë që ka begatit ka porgjitësi. Thot shiko se si i gaz vit me rahmetin e ti pemë dhe perimet. Janë musuna vetëm la manin me e por dor. A kjo më e mirë apo kjo? Po saher jemi ndal më thon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 Doktini Med, pasaj dot. Wa min rahmetihi saxharna lana al-khayla wal-ibila wal-anama wathallalaha munqalaha lir-rukubi wal-hamli wal-akli wad-dur. Thad bi rahmeti tatina na ikan shtrua neve Kuwait. David. Baktit. Pretura ka qe transportojn dobar piktu ktu. Pretura ka qe jan hamad, bajn haml. Barti. Për i tërë e ka që morë mi ushqim, dhe për i tërë e ka që i shtrydhin për qomështë. A nuk është ki rahmeti Allahu gjelin gjelalu? Njëri ju vëzë shpeshar dhe kjo neve duhet të potencojmë të kompormendis apri djetarve, bashkohor, se neve jetojmë një botë e cila uh, jo drejtë për drejtë na balafaqonë dhe na bandë të prejkim një metin Allahu të barekevë të ala. Dukë e pa vetëm fundin, a pa përshimu i kemi gjërat më plastik d Ka njëtu me token Ka prejkë token E ka prejkë dhejon Andaj Ahmed ibn Hanbeli Rahimehullah U thonë të ulemave Se i përgadiste Djetarve Zasave U thonë të dil njëher Hec një pa, pa këpuc Prakë një token Allohu gjelë gjelëllu Dë njëher falu një balë juve të prejke Juve të më të prejke Ata atë pengesën Dhe atë perden Vërë të prejke token Që ta shjojsh Shpesh harneve vëzër Në shfizimin e begative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 Ka pa po zisabrej robëve dhe në luft, a i kaos i kryot mes, që ka mejtë mas luftëve dhe prej, prej robëve, prangave, e kështu me radhë kush, kush, qka mundet me fitu në fund. Një gruje, ka qenë duke lip, i ka humbë foshnje vetë, i vogli vetë. Dhe sahabët, po e shikojnë që kjo po lipë diqka. Dhe në fund e gjenë, dhe e kapë, e kapë foshnje vetë. Dhe sahabët e për cilën dhe pengamesa mishet që janë të për cilën,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 فارحه ولدها في <تصفيق> النار اي يوم مرميا تشيو مكه كركوم دت ولاديت اي يوم مرميا سي تشكي كيججوت شي كتت ولاد نزارن يججوت نزار قالوا يا لا يا رسول الله والله فان يقول والله يا رسول الله سجونك شيكو زياد التليب شيكو زي كانجيت كيسجون نزار ته پیغمبر عليه الصلاه والسلام الله الله ارحم بعباده من هذه بولدها Tha vallahi, allahu, më i mëshirë shumë e ropët e vetë, sa që kjo me këtë foshin e vetë. Kjo vetëm vetë me krasu, vëzër. Me krasu, gjurëm, për atini qinë që të madhë, njëshit, veç kjo. Ka rahmet, për këtit njëshit, edhe shumë ma shumë. Po vetëm s'ken, qëka ta për jënë, e nësëra? E gjurëm që kënë zjarë? Jo. E kur e gjurëm, vëzër, në gjurëm? Kur s'ka mos gjidje. Apo, kur Kujtajtë se ka nguë Allahumë të barëkjë vë të alë Kur aj i ka dal Gjdo rahmetit me vullnetin e bad Zdu rahmet për Allahumë gjellë vë alë Allahumë arruet Ata njëri jo më rritë në zjarëmi Andaj hadith jetër ka arë për ingamberi Alehi salatu e al selam Hadith që kanë zhiri imam muslimi Ka dham për ingamberi Alehi salatu e al selam Me dit besimtari Sa azab ka me pas në khiret I kish hum shprejsa për rahmetit Allahu gjellë vë alë Dhe me dit kja firi Sa rahmet ka me pas Kish me ndu se e falë Allahu Gjellal Allahu Gjellala Rahmetin e ka shumë të matë Andaj neve e imi ndalun Kur'an me hum shprejese mbe Rahmetit vet Dhe mu ahum të tjereve Këni povezer Ndë një arëve vetës po të tjereve U ahum mi Rahmetin, së ta falë ti Allahu Ose me gju ose me gjendja Jo përse ty së të falë O ti se kini do Rahmetin Allahu Gjellala Me do ashtë e falë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 Fa rahim Allahu bihak Allahu me qëta e ka shtin gjënët Kjo sken është moment Adhaj për nga mbire Dhe e pra të janë si pas fundit Të mund është me qitë qalom sa dush Mund është mund ngritë në qilë si dush Am Allahu në fund që është të bje fundin Këndhe sahabu të të të shimë bje fundit E cili është skena që du të me shfridzu Në se ki mund qëto sken Me kazu rahmet Dhe me kazu toleranc E fiton rahmetin Allahu të bareke Thotim e në kajim El -jauzije. Dhe gjurëm të tjera të cilat shifën në kryimin Allahu të barek e vëtala Për rahmetit Andaj thot Për rahmetit Allahu të barek e vëtala është edhe toleranca e ti Edhe butësia e ti Edhe mbulimi rovëve të ti kur bojnë gjunahe A jemi të gjurëmë të rahmetit Për i gjurëmë e vëllëzër të farasht Edhe toleranca Allahot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 Rahmeti Allahu Gjellaluhu nuk edin kuroka Ndaj të të i bën kajim e gjëzije Dhe për i rahmetit Allahu të barë kjo e të ala është Mbulimi E mbulon Allahu njërë I ban Allahu gjëna Edhe gjytën gjëna Dhe Allahu Gjellaluhu E mbulon ata Vë Allah që ka të në disa pridjetarës që ka të në dhe Kahtani në në njënjën e tina Ka të në mësë mukon rahmeti Zotit Nësë i apë në selam njëri tjetëri Qatë gjëna që i bëj A që i bëjnë njëzit gjuna allahot, allahot mi zbulu ketë, kërkush kërkujt si folë Tho të tia, ama jo a i të ma me perde Ty e dhe tjetëri Andaj zoti unë të bare kje vëtar rahmetin e tje ka shtrimet madhe Njëra prej tërë është kjo Wel imhal dhe zxatja fatit Shiko se ka zot allahot, a i dhe një dit, edhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d E mëritat me dënua Gjesh dhët vjetë Gjesh dhët vjetë ja Gjellalu, Për di qa qënë sa fa A i ka mujtë me menuë Ka mujtë më mu këthjel Ka mujtë me rapi shmanë Nuk i ka rohe Andaj dhezër ti jetoj na gjurë me të rahmetit Në atës ka Allahu Gjelalu e zbrit të neve Andaj dhezër Pej rahmetit Allahu të bare kjo e tala është edhe Edhe gjeneti i tina Allahu në bofi të në جنتي الله جلالش رحمة تي عندما قال بيغم بيري عليه الصلاة والسلام حديث قال الله تبارك و تعالى جنتي تي قدرتوه قال تي رحمة يم متي مشيره ربريت ذي قدرتو جنتي تي قدرت تي هدريم يم متي ده شخي ربريت عندما قال رحمة الله تبارك و تعالى وشمع ماتاتي بن قيم الجوزية وبرحمته احتجب عن خلقه بالنور كم مايا كم مايا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 thot për e rahmetit Allahut, Allah e kam bulu vetën, pse, së në sheti, që të mush me jetu e. Andaj Musa a.S.R.A.S.M. kër i tha ozot, të të shof, thasë munësh, atëra i nësistoj, du me të pojë, Arab. Allah u gjëlej tha, këshirë e kodrën, Allah u veç pa nga nuri ti e shfaqi, u shem kodra dhe ra Musa thiktë. Po me pa nëgjerë kejtë vetën gjële gjëlelu, Ande ka thamë për nga mberi sallatës sellem Hadit në që kanë zhëriman muslimi Nga bihore rradi Allahan Ka thamë për nga mberi sallatës sellem Me hekë Allahu perden Diegët këtë universit Me hekë Allahu perden Diegët këtë universit Allahu e ka boj një perdet Nurit I cili është i përstatë shëm për kriesat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 Ka ndëshkim Ka qilësine hidrimit Mu idhru Allahu gjelat me dikan Kushe pështon dhe zër Kushe është ai që mund më ja bo qakar në atina Ska kërkush më Ska kërkush Andaj sahabët, hidrimin Allahu Shumë lartë e kanë që muhe Për i rahmetit Allahu të është Se ajta mundzon të me than O Zotë rujën për i dënimit tan Rahmeta Se të ka, ka mundësue me, me uruj për i rahmetit Prej dënimit Allahu të barek e vëtjala Për i rahmetit të ti ë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 dhe von qajem e gjozjeve dhe çë të ndod shtimi pse e ka bë rahmetin nga lloji vet çë ndod shtimi i njerëzve andaj shtimi i njerëzve që ndod me përshtatshmurin e çiftet dhe njeriu anon nga lloji i tij me një anim që smuret me majt anon andaj penga lloji i lloji rahmetit e ka bër mend çë ja ka mundsuar të martuo per rahmet e do të mund të mund të mund të martuo Andaj Allahu gjënësurë rrumë Kër i ka përmenë prej ajetëve ka dhanë Dhe ajeti Allahu të është Që ju ka bomë më mërtue Që të eki halal Ekshë të mëral Thodi bënkajim e gjëzije Wa, wa jem të akullu wahidi min huma bisahibi Dhe gjithë njëri prej qiftit të vetë E gjenë kratësin E tina të këtjetëri Andaj dhe kjo ishin disa prej Prej uh, uh, gjërave të satë kanarë Nbi rahmetin Allahu të barekje jo. Vëtelen e ve në kanarë dhe disa prej tekse si ka thar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam mir po koha neve na na porfondoj ti permend vet disa ce mos ta vazhdojna me ligjera tjeteri dhe dor kampermen se prej mjetave apo sebeve sa perfitohet rahmeti allah te bareke we taala osht edhe te mushiruari ndermjet vete e ktu kan ardni grumbull i madh fjative do ti permend me ne specifi thot pejgamberi alayhi salatu wassalam arhamu ummati bi ummati abu bakarin radiyallahu an ka than pejgamberi alayhi salatu wassalam Njëri ju mëjë më shirëshëm Preju mejti tem Nda ju mejti tem është Ebu Bekër e Siddiqë Ebu Bekër i Vlezër Ka thonë për nga më bërë Ti shpresoj tyje Tëtë dyrë gjenetit me thonë Hinka une, une Tëtë dyrë Allah e ka përminë në Kur'an E ka qujtë Siddiqë Për nga mësëm e ka do shumë Ka thonë ty shpërblimin të jepë Allahu Me cilën cilësie ka e ka arriceta Njeri më i mëshirë që më jo meti ta më është e bubekërë si diho si, I mëshirë që mëshirë Pra me mëshirë kamëri më kamë njeri më i mirë Pas pengamberi sallallahu aleyhi sallam Gjithashtu në hadith ka ardhë nga pengamberi aleyhi sallatu sallam Ku pengamberi aleyhi sallatu sallam I ka përmen emrat e vetë Unë jam ky, unë jam ky Dhe ka thënë e në nebiju rahme Unë jam pengamberi i mëshirës Unë jam pengamberi i mëshirës. Gjitha është të kaonë haditin nga pengamberi, a.s. Innema jarhamullahu min ibadihi rruhamat, Allahu i mëshiron për robëve të ti vetëm ata që janë të mëshirëshëm. Allahu i mëshiron nga robërit të ti vetëm ata që janë të mëshirëshëm. Andaj përmendu vlezër të ejmë në robë, sa Allahu nuk ta nolë bukën tyje, shikur që njërëzë pak mu prejkë me dikan, kitë që të të mira që ka ja ka thonë një dit, i rëtullonë matë këtia tash dhe vesh gjenë dikun tja gjuj që po pse nuk e gjenë të ti maherët andë e Allah u gjela thot vesh të mëshirë shmit qëllë mëdoni mëshirë shumë lezer me te i kaluë kërë pëtën i më Mahmedin qësh më bahën lidhjet qësh më bahën lidhjet mes njerëzve tha lidhjet më bahën mes njerëzve në dhët forma nan pëtëra mi mshelsit kjo rahmet jodë shdo gabim që ka e shalë të reagoj shmini Për hmm! the... Allah u të i sa të qëfë, a i të mëshiron. Andë është ka të të pengamberi a.s. Allahu i mëshiron nga robërit e ti, robë i kokit, a ma i mëshiron vë të madhët e sëtë, janë të mëshirë shëmë. Në adit tjetër ka orë nga pengamberi a.s. Men la jërhamu, en nes la jërhamu hollohu. Kush si mëshiron njërzit nuk e mëshiron Allahu të bareke vëtëala. Kjo shumë në të si vëzën. Mu afru të Allahu me të si në të si në aje Kër am dhezër, ka arë rahmetin shumë forma. Njëpi formave, zëqati. Kër është përmin rahmeti, jajab filanit, filanit, ka dhonë jajab aty në sa japin zëqatin. Pse? Se zëqati është forma më e qartë manifestimin e rahmetit. Që ka jab am dhezër njërën që ka jab zëqatin mjë adhan fukaras? Pasurin e vetë, dhe ka fitu, e jabë. Rahmeti. Allahu për këtë cilsi e mëshirën. Allahu gjellëvala për këtë cilsi,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 prej arabve, prej nomadve të shkritirës, dhe ka popin nga mërë, a.s. duke i përqafu dhe duke i puth e vlatë të ti. Nipat. Pe i ka mësëm ka orë një njëri, dhe ka gjithë për mësëm te puth nipin e vetë. Dhe i ka tham, Wallahi ma nukabbil, ka tham Wallahi nës i puth në atë jem të tonë. Këtë bërë disa për e burni se zonë këta, ka egzistu moti kjo dhe se, të kush gjithë mën me nëse për po shpikë dis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 Unë i kam dhjetë që si të shpia Dhe të vladh i kam Asë njënën se këmë pu dhëkur Sa diku shamune I tha për nga mberi a.s. Awa emliku In ken Allahu neze aminku murrahme Hajtë kalzom Qka mu i me ba une Nësa Allah e ka shkull pizemrës ju dhe rahmetin Qa, qa, qa mu i me ba për nga mberi a.s. Në rrasmetim tjetër ka than Pizemrës tane Drit, Dritu e Kësë ka argumenton dhe zërë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 këtë kët vlerë e cila është realisht e kundërta Ano i kanarë dhe në disa prej hadidhëve dhe sëtë